Agonie și extaz, pista 63. Când intră a doua zi în Palatul Belvedere, Giuliano îl conduse printr-un șir de odăi de lucru, renovate și mărite anume pentru experiențele lui Leonardo. Ferestrele înălțate ca să dea mai multă lumină, bucătăria construită ca să adăpostească retortele alchimiste ce fierbeau, o terasă pavată ce domina Valea, Capela Sixtină și Palatul Papal, Mobilă făcută de dulgherii Vaticanului, mese pe strade, suporturi pentru amestecarea vopselelor Giuliano îl convinsese pe Papa Leon să-i comande lui Leonardo o pictură Dar pe când era condus prin diferite ateliere, printre care și acela al unui fierar neamț care avea să-l ajute pe Leonardo la invențiile lui mecanice Michelangelo văzut că acesta n-avea nicio pictură în lucru Uită-te la oglizile astea concave," îi spuse Giuliano, această mașinărie de răsuci și tăiat metal cu totul nouă." Când l-am dus afară la Mlaștinile Pontine, a descoperit câțiva vulcani stinși și a schițat planuri pentru secarea regiunii bântuite de friguri. Nu îngăduie nimănui să-i vadă caietele de însemnări, dar bănuiesc că își desăvârșește calculele matematice destinate măsurării suprafețelor curbe." Lucrările sale de optică, formulările noi pe care le-a dat legilor botanicii, sunt de-a dreptul uluitoare. Leonardo presupune că va putea afla vârsta copacilor numărând din elele trunchiului. Închipuieți! Aș vrea mai degrabă să mi-l închipui pictând frește frumoase. Giuliano îl conduse înapoi în salon. Leonardo nu e un spirit larg. A existat oare o minte mai înzestrată în ale științei, de la Aristotel încoace? Cred că nu. El stocotește arta doar ca pe una dintre posibilitățile umane de creare. Asta depășește puterea mea de înțelegere, mărâi Michelangelo cu încăpățânare. Când un om are un dar atât de rar întâlnit, n-ar trebui să-și petreacă zilele numărând dinelele pomilor. Leonardo își făcu apariția urmat de salai, însoțitorul lui de o viață, încă fermecător și plin de tinerețe, îmbrăcat cu o frumoasă bluză roșie cu mâneci de dantelă. Leonardo însă, își zise Michelangelo, arată obosit și îmbătrânit, cu barba lui bogat reversată și pletele lungi până la umeri albite acum. Cei doi bărbați care nu se înțelegeau deloc unul pe altul, schimbară vorbe binevoitoare ce mărturiseau plăcerea de a se revedea. Leonardo, cu vocea lui pițigăiată, îi povesti cât timp petrecuse studiind tavanul Sixtinei. După ce ți-am cercetat opera, am adus unele schimbări tratatului meu despre pictură. Ai dovedit că studierea anatomiei este nespus de însemnată și de folositoare pentru artist. Vocea lui deveni ștearsă. Dar văd și o mare primejdie în asta." Înțepat, Michelangelo întrebă, Ce fel de primejdie?" Exagerarea Un pictor, după ce-ți studiază bolta, trebuie să fie cu băgare de seamă să nu devină țeapăn din pricina unei accentuori prea puternice a oaselor, mușchilor și tendoanelor. Și nici să se îndrăgostească prea tare de siluetele goale care-și arată cu din toate simțămintele. Și crezi că ale mele așa fac? întrebă Michelangelo simțind că îi se ridică tot sângele în cap. Din potrivă. Ale tale sunt vecine cu desăvârșirea. Dar ce se va întâmpla cu pictorul care va încerca să te depășească? Dacă faptul că tu ai folosit cunoștințele tale de anatomie a făcut din tavanul Sixtinei o operată de desăvârșită, atunci el va trebui să adâncească și mai mult anatomia ca să te depășească. Nu mă pot socoti răspunzător pentru greșelile viitoare. Nici nu ești decât doar că ai adus pictura anatomică până la limite de netrecut. N-a mai rămas loc de mai bine pentru alții. Ca urmare, ei vor ajunge la schimonosiri. Cunoscătorii vor spune, e vina lui Michelangelo. Fără el, am fi putut îmbunătăți pictura anatomică timp de sute de ani. Dar, din păcate, tu ai început-o și tu ai terminat-o pe un singur tavan. Începură să sosească și alți oaspeți. Peste puțin timp încăperile erau pline de larmă. Michelangelo stătea singur la o fereastră laterală care dădea spre Sixtină, neînțelegând dacă e uimit sau jignit. Leonardo își uluiau aspeții cu ultimele născociri, animale umflate cu aer care pluteau deasupra capetelor tuturor, o șopârlă vie care îi atârnase aripi umplute cu argint viu, și al cărei capul împodobise cu ochi artificiali, coarne și barbă Leul mecanic pe care l-am făcut la Milano Era în stare să meargă câțiva pași Îi înștiință el pe invitați Care îl felicitau pentru ingeniozitatea sa Și când apăsai pe un buton Îi se deschidea pieptul Dând la iveală un buchet de crini Michelangelo șopti pentru sine Questo è il colmo Asta e culmea și plecă în grabă acasă, tremurând de nerăbdare să simtă în mâini adevărul marmurii. Capitolul 4 Bramante muri în primăvară. Papa Leon hotărâ să fie înmormântat cu toată cinstea. Artiștii vorbiră despre frumusețea operelor sale, Tempieta, Cortile din Belvedere, Palatul Castelesi. Apoi papa trimise după Giuliano da Sangalo, arhitectul preferat al tatălui său. San Gallo sosi și se dădu înapoi fostul său palat de pe Via Alessandrina. Michelangelo se înfățișe numai decât ca să și îmbrățișeze vechiul prieten. Iată că ne întâlnim din nou, strigă San Gallo cu ochii stralucitori de bucurie. Eu am supraviețuit disgrației, tu anilor petrecuți în vârful Sixtinei." Se opri și și încruntă sprâncenele. Dar am găsit o înștiințare curioasă de la Papa Leon Întreabă dacă n-aș vrea să fac din Rafael asistentul meu la catedrala Sfântul Petru." Rafael e arhitect?" Michelangelo simți o înțepătură. Rafael." A condus reparațiile la Sfântul Petru și poate fi văzut pe schele la orice oră." Dar tu ești cel care trebuie să-mi continue munca." La urma urmei am șaptezeci de ani." Mulțumesc, Caro. Lasă-l pe Rafael să te ajute." Asta îmi dă mai multă libertate pentru sculptură. Papa Leon se împrumută din greu de la banchierii Florentini Gadi, Strozi și Rica Zoli ca să poată continua catedrala Sfântul Petru. San Galo reluă construcția. Michelangelo primea puțin vizitatori în atelierul său. Veneau fostul gonfaloniere Soderini și soția lui, Mona Argentina, care obținuseră iertarea Papei și îngăduința de a locui la Roma, precum și trei bărbați care îi oferiră prima comandă particulară de la Fecioara Intondo în Coace, comandată de Tadei. Metelovarii, dei porcari, un roman de sânge străvechi și Bernardo Cencio, un canonic de la Sfântul Petru, îi spuseră într-o zi Ne-ar plăcea să ne sculptezi un Isus după înviere, pentru Biserica Santa Maria sopra Minerva. Sunt încântat de această cerere, mărturisi Michelangelo, dar trebuie să vă spun că am un contract cu moștenitorii papei Iulus, care nu mi să primesc alte comenzi. E vorba de o singură lucrare pe care o vei putea face printre picături, Adaugă Marios Capuci, al treilea client. Un în înviat? Ideea îi trezise interesul. După răstignire? Cum vă închipuiți lucrarea? În mărimea naturală, cu o cruce în brațe, într-o poziție pe care o vei hotără singur. Îmi dați voie să mă mai gândesc? Simțise de mult că mai toate lucrările înfățișând răstignirea îi făceau o mare nedreptate lui Isus, prezentându-l zdrobit și învins sub povara crucii. El nu și le închipuise niciodată așa. În viziunea lui, Cristos era un bărbat voinic care își purtase crucea calvarului ca pe o creangă de măslin. Începu să deseneze. Crucea deveni neînsemnată în strânsoarea lui Isus, Întrucât cei care îi comandaseră lucrarea răsturnaseră tradiția, cerând o cruce după înviere, de ce nu s-ar putea îndepărta și el de la o concepție obișnuită? În loc să fie zdrobite cruce, Isus va rămâne triumfător. După ce schiță din câteva linii primele desene, le cercetă cu atenție. Unde îl mai văzuse oare pe acest Crist? Apoi și-a minti. Era figura unui pietrar pe care îl desenase pentru ghirlandaio în primul an al uceniciei sale. Deși izbutise să-și găsească liniștea sufletească la Roma, familia lui din Florența ținea paharul grijilor mereu prea plin. de hărțuiala lui Bonaroto în legătură cu banii cu care urma să-și deschidă o prăvălie de lână, Michelangelo luă o mie de ducați din banii primiți la semnarea noului contract cu familia Rovere și îl rugă pe balducii să-i trimită la Florența. Roto și Giovanni Simone își deschiseră prăvălia și în scurt timp intrară în încurcături. Întrucât mai aveau nevoie de capital, îi scriseră lui Michelangelo să le trimită încă o mie de ducați, asigurându-l că peste puțin vor începe să obțină beneficii de pe urma acestor bani. Între timp, Bonaroto găsise o fată care nu i-ar fi displăcut, mai ales că tatăl ei făgăduise o zestre mărișoară și îi cerea părerea lui Michelangelo dacă era bine sau nu să o ia de nevastă. Michelangelo îi trimise 200 de ducați despre primirea cărora nu află niciodată nimic. Ce se întâmplase cu ei? Dar cu banii pe care Lodovico îi luase din economiile lui Michelangelo, făgăduind că îi va restitui. Dar cu banii depuși la spitalul Santa Maria Nova, de ce întârzia Spedalingo să înapoieze banii? Ce folos că avea cinci ferme cumpărate dacă și îl furau de la obraz? Vestea primită de la Bonaroto, înștiințându-l de moartea mamei Topolino, fu o lovitură dureroasă. Lăsă lucrul și se duse la San Lorenzo in Damaso să se roage pentru odihna sufletului ei. Îi trimise bani lui Bonaroto, rugându să se ducă la biserica din Setiniano și să-i facă un parastas. Se închise în el, la fel cum zăvorise porțile grădinii. Dăltuirea marmurii era nu numai o încântare, ci și o alinare. Rare ori se întâmpla ca o bucată de marmură să iasă prost cioplită. Cheltui banii pe care-i primise ca arvună de la familia rovere, togmin noi echipe de meșteri cioplitori, turnători de bronz dulgheri, care îi umpleau curtea din zor și până în noapte, lucrând la temelia arhitecturală și la fațada cavoului. Între timp, el făcea schițe lucrând fără preget ca să termine desenele pentru celelalte sculpturi, transformându-i pe cioplitorii de Pietra Serena din Setiniano în sculptori de marmură. Ei trebuiau să subțieze blocurile uriașe, aducându-le mai aproape de clipa sculptării propriu-zise a victoriilor. Lunile treceau. Ucenicii îl țineau la curent cu bărfelile locale. Leonardo da Vinci intrase în încurcătură, irosind o groază de timp cu încercarea unor uleiuri noi și a unor lacuri pentru păstrarea lucrărilor și nereușind să picteze nimic din ceea ce-i comandase papa. Papa se rostise jocoritor în fața curții. Leonardo nu se să facă niciodată nimic pentru că începe prin a se gândi la sfârșitul unei opere înainte de a o fi început. Cei de la curte răspândiră gluma. Leonardo, aflând că devenise motiv de jocură, părăsi comanda. Prin oamenii săi, papa află că Leonardo făcea disecții la spitalul Santo Spirito și îl amenință cu izgonirea din Roma. Fugind din belvedere ca să-și continue cercetările în mlaștini, Leonardo se îmbolnăvi de malarie. După ce se făcu sănătos, descoperi că fierarul îi stricase născocirile lui mecanice. Când protectorul său, Giuliano, plecă în fruntea trupelor papale ca să-i alunge din Lombardia pe francezi, Leonardo nu mai putu rămâne la Roma. Unde să se ducă însă? În Franța, poate, unde fusese invitat cu ani în urmă. Și Sangalo era doborât de, de boală, făcuse pietre la vezică și nu mai putea lucra deloc. Săptămâni întregi zăcu la pat, albul ochilor îi devenise galben ca muștarul, puterile îi scădeau. Fu dus la Florența pe o targă, dar întoarcerea în orașul natal a avut loc prea târziu. Rafael deveni arhitectul bazilicii Sfântul Petru și al Romei. Într-o zi, Michelangelo primi un bilet de la Contesina. Se duse în grabă la palat unde fu primit de fiul ei Nicolo și condus sus în dormitor. Deși vremea era caldă, Contesina ședea învelită cu mai multe pături vătuite, Chipul ei palid zăcând sleit pe perne, cu ochii duși în fundul capului. Contesina, ești bolnavă! Contesina îi făcu semn să se apropie și îi netezi un loc ca să se așeze lângă ea. Michelangelo îi luă mâna albă și fragilă între a lui. Contesina închise ochii. Când îi redeschise, lacrimi înnecau pupilele cafenii calde. Michelangelo, îmi amintesc de prima oară când ne-am întâlnit. Era în grădina de sculptură. Te-am întrebat, de ce lucrezi cu atâta furie? Nu te istovești? Și eu ți-am răspuns, cioplitul pietrei nu te-a puterile, ci ți le restituie. Toți credeau că voi muri curând, ca și mama și ca sora mea. Tu mi-ai dat puteri, Caro. Mi-ai spus, când sunt lângă tine, mă simt puternică. Și tu mi-ai răspuns, când sunt lângă tine, mă simt amețit. Contesina zâmbi Giovanni zicea că l înspăimânți Pe mine nu mai înspăimânta niciodată Sub chipul tău aspru simțeam câte rei de blând Se priviră lung unul pe altul Contesina șopti N-am vorbit niciodată despre simțămintele noastre Michelangelo își plimbă duios degetele pe obrajii ei Te-am iubit, Contesina Te-am iubit, Michelangelo Întotdeauna ți-am simțit prezența în lume Ochiii se aprinseră pentru o scurtă clipă Fiii mei îți vor fi prieteni O apucă o tuse care zgudui patul lat în care zăcea Când își întoarse capul de la el și-și duse Batista la buze Michelangelo văzu o pată roșie de sânge Mintea îi zbură în urmă la Jacopo Gali Și-și dădu seama că era ultima oară când o mai vedea pe contesina Așteptă înghițindu-și lacrimile, dar ea nu-și mai întoarse capul spre el Michelangelo șopti Adio, Mia Cara Apoi se întoarse și părăsi camera în tăcere Moartea contesinei îl zguduia adânc Se concentra asupra capului lui Moise Străduindu-se să-l aducă în stadiul de finisare Ciopli puțin la barbă spre puternica buză de jos plină Apoi gura atât de expresivă, încât în orice clip ar fi putut rosti un sunet Nasul foarte proeminent, fruntea exprimând izbucnirea pătimașă Mușchii încrețiți din jurul pomeților și, în cele din urmă Ochii afundați în orbite ce strâneau unde întunecate În contrast cu părțile cărnoase și osoase ale feței Apoi își îndreptă atenția spre figurile atât de expresive, chinuite ale celor doi sclavi, unul împotrivindu-se morții, celălalt supunându-se, și turna în trupurile lor propriei durere și senzația ireparabilei pierderi. Știuse de mult că nu era cu putință niciodată o viață comună pentru el și contesina, dar simțise întotdeauna prezența ei, acest sentiment îl hrănise și îl îmbărbătase. Lăsându-și deoparte ciocanul și dalta, făcu modele pentru friza de bronz, Cumpără 900 kg de alamă, chemă alți pietrari de la Setiniano, grăbi lucrul echipei de la Ponta Sieve care tăiau marmura în pătrat și ornamentau blocurile de construcție, scrise nenumărate scrisori la Florența ca să descopere un om priceput la marmură, care să se ducă la Carara și să-i mai cumpere blocuri. Era înarmat pentru o bătălie susținută în vederea terminării în cel mult un an a fațadei, partea cea mai însemnată, cu statuia Moise și cele ale sclavilor așezate la locul cuvenit, cu victoriile puse în nișe, cu friza de bronz prinsă deasupra primului nivel. Va munci ca un rob, dar întrucât avea să fie robit de marmură, lucrul i se va părea întotdeauna firesc și binevenit. Papa Leon fusese hotărât să păstorească fără război, dar asta nu însemna că putea să treacă peste încercările neîncetate din partea vecinilor, de a cuceri țara bogată și nici peste luptele interne care frământau istoria orașelor cetăți. Giuliano nu izbutise să-i înfrângă pe francezi în Lombardia și, căzând bolnav în cursul acestei încercări, fusese dus la mănăstirea Badia din Fiezole. Se zvonea că e pe moarte, suferind de aceeași boală ca și Contesina. Ducele de Urbino nu voise să ajute armata papală și, până la urmă, se alăturase francezilor. Papa Leon se duse în grabă în nord ca să încheie un tratat cu francezii, lucru care îi lăsă mână liberă să-l atace pe Ducele de Urbino. Îndată după întoarcerea sa la Roma îl chemă pe Michelangelo la Vatican. În timpul cât se aflase la Florența, Leon se arătase binevoitor față de familia Bonarotti, numindu-i conți palatini o înaltă prețuire, premergătoare nobilării care le dădea dreptul să arboreze blazonul medicilor cu șase bile. Leon, așezat alături de Giulio la o masă din biblioteca sa, cerceta cu lupa niște pietre prețioase și camee șlefuite pe care le adusese de la Florența. Călătoriile păreau să-i fi priit, căci pierduse ceva din pântecele umflat, și căpătase culoare în obrajii săi de obicei albi ca decretă. Sfinte părinte, v-ați arătat mărinimos față de familia mea Nici de cum, făcu Leon Sunt doar atâția ani ții de casa noastră Vă sunt recunoscător sanctitate Bine, spuse Leon punând lupa deoparte Giulio deveni și el atent Pentru că nu mai vrem ca tu, un sculptor al medicilor Să-ți petreci timpul cioplind pentru un rovere dar contractul sunt nevoit Se făcută cere Leon și Giulio schimbară o privire Am hotărât să-ți oferim cea mai mare comandă de artă din epoca noastră Rosti Papa Vrem să concepe o fațadă pentru biserica noastră de familie San Lorenzo Așa cum și-a închipuit-o tatăl meu O fațadă măreață Michelangelo rămase cu privirea încremenită pe fereastră Deasupra amestecăturii haotice a acoperișurilor galbui roșcate Auzea glasul papei în spatele lui fără să poată desluși cuvintele Făcu un efort să se întoarcă spre masă Dar sfinte părinte, ce fac cu cavoul papei Iulus? Vă amintiți contractul pe care l-am semnat doar cu trei ani în urmă? Trebuie să termin lucrarea, altfel familia Rovere mă va urmări în judecată ai cheltuit destul timp pentru familia Rovere," spuse Giulio cu mânie în glas. Ducele de Urbino a încheiat un tratat cu francezii împotriva noastră. El e răspunzător în parte de pierderea Milanului." Îmi pare rău, n-am știut." Acum știi." Fața o achieșe cu trăsături aspre a cardinalului se îndulci. Un artist al medicilor ar trebui să-i servească pe medici." Așa voi și face." Răspunse Michelangelo înviorându-se ușor Peste doi ani, când cavoul va fi terminat, am totul pregătit Nu! Fața rotunda lui Leon era roșie de supărare O priveliște rară și înfricoșătoare Nici nu poate fi vorba de încă doi ani pentru rovere Vei intra în serviciul nostru acum Apoi vocea papei se domoli Nu uita, Michelangelo, că suntem prietenii tăi o să te apărăm împotriva familiei rovere și îți vom obține un nou contract care să-ți asigure mai mult timp și mai mulți bani. Când vei fi terminat fațada pentru San Lorenzo, poți să te întorci liniștit la mauzoleul lui Iulus. Sfinte părinte, zece ani lungi am trăit cu gândul la acest cavou. Am cioplit în minte fiecare centimetru din cele 25 de statui ale lui. Suntem acum gata să zidim latura din față, să turnăm bronzurile, să montăm cele trei statui mari. Ridica -se tonul și aproape striga. Nu trebuie să mă opriți. E o clipă hotărătoare pentru mine. Am lucrători instruiți. Dacă aș fi nevoit să dau drumul oamenilor, să las statuile să zacă prin jur? Sanctitate, pentru dragostea pe care i-am purtat-o nobilului vostru tată, vă implor să nu pricinuiți acest neajuns îngrozitor. Căzu în genunchi în fața papei, înclinându-și capul Dați-mi răgazul să termin lucrul început Apoi mă voi muta la Florența și voi lucra la fațadă în pace și cu toată bucuria Voi crea o fațadă măreață pentru San Lorenzo Dar nu trebuie să mă lăsați acum pradă chinurilor sufletești Nici unul, nici altul nu-i răspunse Leon și Giulio obișnuiți de o viață își comunica unul altuia din priviri tot ce credeau despre acest artist nărăvaș genunchiat în fața lor Michelangelo, spuse în cele din urmă papa Leon clătinând din cap Tu preai lucrurile așa, în tragic. Ori poate că nu vrei să lucrezi fața de San Lorenzo pentru casa medicii, întrebă Giulio Ba da, sfinția voastră, dar e o sarcină uriașă Ai dreptate, strigă Leon de aceea trebuie să pleci imediat la Carara, să alești tu însuți blocurile și să supraveghezi tăierea lor. Am să-l anunț pe Jacopo Salviati din Florența să-ți trimită o mie de Fiorini ca să le plătești. Michelangelo sărută inelul papei și ieși coborând treptele Vaticanului cu fața brăzdată de șiroaie de lacrimi. Curten, prelați, ambasadori, negustori și cei care îl înveselau pe papă și se îmbulzeau acum pe scări spre a-și începe ziua de petreceri, se uitau la el uluiți. Dar el nu băgă de seamă pe nimeni. În noaptea aceea, singur și nenorocit, se trezi mergând prin cartierul unde balducii umblase după femei. Se apropie de el o fată tânără, zveltă, cu părul blond, pieptănat pe ceafă ca să-i deschidă fruntea mare. Purta o bluză aproape străvezie și avea o salbă de brelocuri mari în jurul gâtului, care atârna pe panta adâncă dintre sâni. Pentru o clipă, înfiorat, crezu că a descoperit o asemănare cu Clarisa. Dar impresia se șterse repede, pentru că trăsăturile fetei erau vulgare, mișcările lipsite de grație. Dar chiar și această amintire fugara a Clarisei Fudea ajuns ca să-i trezească dorința. Bona sera! Voi veni con me Nu știu. Sembrii triste." Sunt." Poți să vindești boala asta? E mi-o mestiere? Am să vin nu te pentirai. N-ai să te căiești Dar se căi în răstim de 48 de ore Când Balduce ascultă descrierea necazurilor sale strigă Ai luat boala franceză De ce nu mi-ai spus că vrei o fată? Nici eu nu știam că vreau Nefericitule! Eu o molimă la Roma. Trebuie să-l chem pe doctorul meu. Nu. Eu singur m-am lipsit de boala asta și tot eu o să mă vindec. Fără alifie de mercur și băi de sulf, n-ai să te vindeci. Pare o formă ușoară, ai putea să scapi repede. Trebuie, balducii. La carara mă așteaptă o viață aspră. Capitolul 5 Alpii apuani se înălțau amenințător ca un zid întunecat dincolo de fereastra lui. Își puse în grabă cămașa, ciorab lungi și ghetele cuținte pentru urcuș, ieșit din locuința lui, din spatele casei spițerului pe liceea, treptele din curte și ajunse în piața del Duomo, unde un misit și un proprietar de carieră trecură ca niște năluci pe lângă el prin întuneric, cu șalurile legate la brâu. Pe podul de lemn, dincolo de piața, doi preoți străbăteau drumul de la Sacristie spre galeria corului din Catedrală pentru slujba de dimineață. Carara era adormită între zidurile ei în formă de potcoavă, un semicerc de piatră închis spre mare și deschis spre coasta abruptă a muntelui. Nu dorise să părăsească Roma, dar faptul că se afla în inima rocilor de marmură cu care lucra, îi potolea durerea. Strângându-și sub braț pâinea pentru masă, urcă o stradă strâmtă spre porta del Bozo, amintindu-și vorba plină de mândria localnicilor. Carara e singurul oraș din lume care își poate îngădui luxul să-și pardosească piețele cu marmură.